la coronia partidei Delgado, acolló ese i va fit corner, ràdia Lluís Corbera, 107 FM. Cansat d'una dura setmana, amb ganes de festa, no et preocupis. Relaxa, relaxa, relaxa, relaxa. Perquè comença... Menjar... The Crafty Hola, hola, hola, hola! Molt bones festes a la Marsella i benvinguts un cop més a The Crappy Hour, un programa per als que sí, saben de música. Sí o no, Guillem? Doncs si sí, Alberto, arrenquem aquest segon programa de la temporada moltes ganes i tenim a vosaltres la nostra audiència com a protagonistes. Doncs sí, perquè com ja sabeu, la vostra col·laboració i participació és molt important per The Crappy Hour, per nosaltres. Així que, Guillem, et sembla si recordem les vies de contacte? Endavant, el telèfon, un nen. El telèfon 1, 93 650 23, 43. Com ja sabeu, ens podem podeu trucar a partir de l'últim quart d'hora del programa per a recomanar-nos cançons o explicar-nos el que sigui Twitter Twitter.com.crapihour1 Al Facebook 3bdobles.facebook.com.crapihour Allà, com ja sabem, ens podeu recomanar cançons tafanejar i la vostra, votar la Crappilys mm -hmm. que l'hem fet nova i més completa en una pàgina auxiliar que després també direm eh, que sí, sí, sí i demana hora per assistir a publicar el programa Ja sabeu, ens envieu un en privat a la pàgina del Facebook o correu elèctric i ens posarem en contacte amb vosaltres Blogspot Alberto. Blogspot era 3w.decrapihour.blogspot.com. I per últim, per recordar el nostre correu perquè ens envieu cosetes si voleu, I si, i si no, el correu si no, també. també que és decrapihour@gmail.com. També tenim YouTube, SoundCloud per un i altres, mm -hmm. sueltes, sí. on podeu... Sant Claudi altres perquè també n'hi ha més coses per allà sueltes on podeu passar-vos i, i, i fer el tafaner sí. Bé, doncs recordades les vies de contacte anem a presentar-vos el que hem preparat per avui Això és El, el Sumari, sumari. Doncs començarem, igual que començem l'anterior la, temporada, amb les La Sevens de la Crappilys. Uh -huh. Seguirem amb el podi de la, de, de la nostra Crappilys, les tres cançons que heu fet arribar amb els vostres vots a la part més alta de la llista. Uh -huh. Després tindrem una setmana més a l'Ariadna, que pot ser ja estar per aquí, a l'Ari. Hola, què tal? <laughs> amb tots estarà amb tots nosaltres i ens portarà el seu original soundtrack. Eh? Sí. Exactament. Acabades, eh, obrirem la Guillepèdia, però... però... Però no es pot obrir la Guillepèdia. Recordem que les cançons d'aquesta llista d'aquestes setmana són les mateixes que es va fer la setmana passada bueno, per tant cantem. hem de dir que cantarem <ríe> cantem, Com sempre, <ríe> o com... cantarem o, o fotrem alguna cosa, no us preocupeu vinga i per últim això d'acabar la Guillepèdia tindrem el marc amb la predicció del temps al Tuntun o a la Babalá si voleu el català correcte I ull, la... viu, eh? ull viu ull viu <ríe> i l'espai de recomanacions recordeu que si ens voleu recomanar alguna cançó ens truqueu a l'últim quart del programa el número que ja hem dit 93 si 50 23 43. 43 molt bé doncs bé Alberto. Don tractem, veu el rapaz de los dels 7 ja, no? de la nostra rapilist. Sí, si et sembla, em sembla. Aquest gest? Sí, sí, sí tant. Don's vinga, Somi, Fondy Manoli. A mal número 10, Skinny Love de Bon Iver. And I told you to be A ah, la número 8 eh, ocup... Ah no, perdona Sempre me'n A la número 9 de <laughs> Lion's Road Que també se'n va, eh Com jo de First Die <laughs> El número 8, Tuna Melz, Aituna Mel, Tuna Melz. Tuna Melz de L'Rhim Digitals amb la remescla de Atrac i Tommy Trash. Exacte. set tenim If Not You de Nerd que nerd, que sapigueu que és el Farrell, Farrell William? Sí. William Farrell, el <ríe> William Farrell no. és el Farrell, sí, sí, en els seus, bueno, els seus principis, i si no, és una passada l'entra imatge està veient els vídeos de YouTube i té collons, eh, la de visites que té tots els vídeos mm -hmm. No, ah, me joda, joda, no, no me jodas, seis. en el 6 <ríe> <ríe> Al número 6, relaxing cup of, Café con leche de Anne Barrel Sí, eh, la meva recomanació, no? Sí. I've got that tune the Chinese men. 4 electric fill de MGMT amb la remescla de Justice. Doncs un cop repasades les Last Sevens Entrem amb el nostre podi Alberto, body, sembla sí, bé? Em sí, sí. sembla bé Ari? Perfecte, a mi Arr, Camionera <laughs> <laughs> Espera, espera, que sona de fondo Sona oh. un mash-up Que és allò de barrejar-hi sí. d'aquestes cançons alhora Sí, sí aquí... Me recuerda ese... sí, el... Vale. El... La canción de Sac-Noel Era la de... Sí Em recordo les meves tardes d'after, eh? <laughs> que, por cierto, lo cierran Ah sí? Sí, ah, sí. sí, és veitat quan t'encavan el rou? pues, a l'umbrebre, no? En tres setmana? Sí, molt breus. A ver, la veritat és que és com una anterra, per eh? mi. Sí, perquè era una, un bon lloc el que passa és que hi havia problemes legislatius no? Estava en un sempre, terreny que es va, es va aclarar passa, Com no sé què de zona esportiva sí. i... L'altre dia vaig estar llegint la Digimac Bueno, mm -hmm. després us explico tu a l'hora de la Quique Vellepedia explico coses <ríe> a, la, entra pel vale. a la número 3 eh, tenim una cançó Que va recomanar el Marc sí. Que és que a mi m'encanta M'agrada molt sí, sí. És la cançó d'Error de l'Axwell i el Sebastián Ingrosso Que la vam fer va, la pel·lícula en principi de Monstros S.A És sí. la nostra teoria I si no ho és que ens la tirin pel terra <ríe> no, i... no, en un principi Sí, sí, perquè sí. a més a més el logo del single sí, i tot això és la M i la U sí, no? sí, era sí. The Monsters University sí. 100% Bé, bueno, doncs això està el número 3 i esperem que, que segueixi la llista, així que Albert endavant som -hi. The crappy Hour, Guillem, doncs això ha estat uh -huh. rour, rour. Rar, rar, rar. <ríe> Sí, sí oh. D'això, Daxwell i Sebastián Ingros <ríe> Ara anem ja a parlar amb plata de la llarplata del nostre podi, de la nostra Crappy List, eh, Guillem? Uh -huh. Tenim un tema que, per cert, va recomanar tu eh? Jo, jo, <ríe> sí. jo El tema porta com a títol Promises i Promises. és de Dimi Fit, Fit, B, Lacoste que no sabem la B de què és Ah, vaig a buscar-ho The Brian Brian? Però, però, Brian Lacoste? Tu crec que Brian? No, no sabe eh? No? Bé, bueno, mentre investiguem i no investiguem. Espera eh, el... que us ho dic. Vale, uh, doncs, si us sembla, l'escoltem? Va. Doncs vinga, som-hi. Això és Promises de Timmy Fit Villacost. Estàs a de Grappie Hour, estàs a Ràdio Corbera. I crec que podem mantenir la promesa de la nostra llarga. idea és que, si ets cap a hard, It doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young. Bueno, nois, eh, esperem que us hagi agradat el número 2 Promises. Promises El número 1, un, com tenim una senyoreta a l'estudi, el presentarà ella Vinga, va Sembla sí. bé, Alberto? Sí, i tant, Ariadna És es que m'heu encolomat el marró <ríe> no, bueno. no, no, sí. no és... sí, sí, sí Bueno, és un privilegi és un privilegi Bueno, pues el número 1 d'aquesta setmana és la que va amb el Guille. Sí, que bonic això. És que passa una cosa aquí, que misteriosament les que voten, les que recoman el Guille acaben sent el crapicrac a la setmana del Guille. Antes, abans es podia fer trampa fotent en diverses contes de Facebook, però ara... Ah, que feies això? Hombre, clar, ooooh! Ui, que podrit! Home, a veure't, collons, sempre... Bueno, ma mare votava accidentalment. Oh, però sí, no, però això és impossible. <ríe> no, Incluso sí. he vist que The Krapi Hour ha votat cançons. Qui ha sigut? Això, ah, no, jo ho explico, el, el perfil el vaig fer jo. Sí. Llavors vaig canviar el meu nom per De Krapi Hour per fer un perfil perquè no es ballés al meu perfil. Uh -huh. Vale? Llavors vaig canviar el nom i jo vaig votar, però és el meu vot. Ah. És el vot de ah. l'Alberto. Per cert, els que ens estigueu escoltant, no tingueu por de votar perquè a vegades diu que us heu de connectar amb Facebook, no sé què, no tingueu por, simplement cliqueu i ja està. O sigui, no passarà res. No. Sí, jo ho he Vull dir, no se no, no us quedaran les vostres dades i vindrà l'ombra el saco per la nit. És una cosa semblant al que es feia l'any passat, el que passa que aquest any és més còmode perquè podeu veure la foto de la, del single o de la cançó en, en qüestió i el vídeo. I ja estàs bé? Sí. <laughs> S'ha acabat d'una hòstia. <fans> hòstia puta. Ui. No passa res. Recorda que aquí no, hem he dit coses bé. més gruixudes que això. Bé, sí, no, amb el Crapi Crac. No, foldi, foldi, Ari. Ai, Alberto. Ui. Bueno, encara no hem dit la cançó. Ah, doncs quina pues és, Ariadna? Oh, m'heu tallat. Eh, doncs és l'ala... Aquesta, aquesta. De Naughty Boy. Doncs ving som-hi. Sí, sí. Vale, ningú em contesta aquí, doncs venga, somi amb Nauri Boy i el seu la la la crapy crack sí, sí. d'aquesta setmana, eh? When our worlds collide I'm gonna drown you out before I lose my mind You for it. The Vinga, va. Say hello Hello! How are you? Fine Volt bé, aquesta ha estat la nostra crappy list. Ho recordem els tres al el podi. En el número 3 a cada raúl d'xo Galicia Basstià in la cançó de Monsters University en el número 2, Promises de Demi Fit Villacos, que és la Vila, aquesta delà ah, Ja sabem el nom com es diu? Bernardo. Bern Bernardo. Ah, vale, és mentida. Vale, vale. Per un moment m'ho he cragot, eh? La cara de l'Alberto ha comunal descomunal, per un moment, o sigui. La, Aquí... meva, cara, la meva cara ha estat una miqueta... <ríe> sí, sí. <ríe> M'he quedat una mica pillat. També te podría haber dicho Venancio o algo así, entonces te hubiera molado ya más, ¿sabes? Pues si ho Encara més pillat. Trans, no l'has sentit? Que t'ha dit, dit el nom. No, com es deia? Bernar! Es deia Bernar o què? Que no hi havia el nom. Ah, es deia ah, Macail. Ah, sí, Kyle. Se llama Kyle, pero no sé por qué se pone Villacost. Supongo que yo qué sé, tío. No sé. Bé, això, el que dèiem. Promises de Jimmy Fit Villacost i en el número 1, Lala... Lala... Lala... Lala... Lala... Lala... Lala... Lala... De Nauri Boy. Fet això i dit això, és moment d'endinsar-nos en el món del cinema i la televisió gràcies a l'Ariadna. I original soundtrack, la secció, doncs això, que ens porta l'Ariadna amb dos temes que ens transportaran cap al setè art. Sí o no? És a dir. Doncs vinga, us fem-la si arrenquem. Endavant. Vinga. culo y suble, Te lo juro. Lo toca peos, ¿no? Hola Ari. Hola, ¿qué tal? Hola, hola un altre cop, Sí, ¿no? sí. Tornaste aquí. ¿Cómo me estás? Me ¿Cómo ha anat me la semana, aparte de que no hemos hablado antes? Bien, bien. Fue muy buena, coño, ¿no la ves? Has començado... Has... ¡Oh! Vale. Impirapu, Oler, impirapu, ¡Qué piropo, qué piropo! Com era la setmaneta? Tu ja havias començat aquesta sí, setmana no, a la no, i, i l'anterior, també. Mà, no mira, ah! tu, no diguis pal. tu. El Guillem es riu perquè tu quan comences podrit, Dijon. que ets un podrit, Dijos. un podrit. Per què? No entenc. Bueno. Per què? <ríe> bueno, ja t'ho explicaré algun dia. Vale. Vale. Ja. Doncs entre Continua. que arriba el dia i no, Ariadna, aquesta setmana, què ens has portat? Doncs pues, aquesta setmana us porto dues cançons que uh -huh. venen de dues sèries. Bueno, aquesta setmana va de vampir la cosa. Va no, de vampir. No, sí, no. Empezamos. No. Ai, ai. Que si xupa Escolta. la sangre, que entre la sangre xupa altra cosa. Eh! Que estem en horari infantil, sí, sí, eh? Sí, sí, com que ens estan escoltant. Escolta, no ens passessin. Bueno, no ens passessin, eh? No ens passessin. Uh, la primera si cos, ports. Vale, vale. uh, <ríe> me calla, Marc no me callava, eh? <ríe> Vinga, va, va, va, va, va. Uh, va sortir, a va, va. Eh, Diaries, No sé si ho mira algú. Sí, jo cada nit. Què? <ríe> bueno, Diaries. Uh, i, ah, i, ah, i aquesta cançó. Ah, i ah, és una cançó? Ah, no, no és aquesta, ah. re, Veus, ja deia jo. Re, re, re. Bueno, uh, és la de I Get Around de Dragonet. Oh. Uh -huh. sí, Dragonet. Sí. Dragonet, la, <laughs> yeah, de... Yeah. <laughs> de la de... Com es deia, la cançó? Hello, hello. hello. De, de hello. De de bueno, Dragonet y... i... I Martin Solveig. Sí. Eh? Bé, doncs, eh, anem a escoltar... No, no, és la de, no és la de Hello, però és una altra que també està molt bé, no? Sí, sí, sí. sí. Bà, vale, bé, doncs. Endavant, I Get Around, de Dragonet. Vinga. que sí. sí. ja Black Show. dragonet, eh? sí, sí. Sí, sí, bueno, sí no. Sí, vale. opinió, no. Ser, tu sabias sí, sí, que Edward Shape and the Magnetic Kids and Magnetic Heroes at the Home? Ah, sí. Sí, han tret ara un, un nou treball i l'any passat van treure un altre. No. No ho sabia, no. Doncs... està bé? No. <laughs> <laughs> vale. que sol passa, eh. És que m'ha sorprès perquè, clau, jo no coneixia la banda, no? Llavors ho he escoltat i sincerament Només he trobat bo aquell tema <laughs> Saps què volia fer avui? Volia recomanar la, la nova cançó que ha dret a de Bici Del nou disc, he sentit? El mm. nou disc de sentit? Com es diu? No ho sé, no me'n recordo per, bueno. Ho dic perquè jo tinc la meva eh. recomanació aquesta setmana és Hey brother, da Bici ah. Am Amigo, sí oh. Sí, sí, anava a recomanar-la oh. Però dic ja és yes tard perquè ja l'estan ponint en todos lados bueno. I ja em fotia ràbia però bueno Sí, sí, ah, sí doncs. ja tienen no sé. milions de visites en Youtube no sé, que... Ho estan sí, matant sí. sí, sí, molt bona ¿Tú habías escuchado Ari? De... Mm, no? no. <ríe> Cultos musicales. Asco. Ala ala. no. Ah, ¿Qué es broma? <ríe> sí, sí, era era era reclavo. Ritmo Arregla, sacao. Aao. Dale. Bueno, pues le vamos la segunda, va. Sí, venga, va. Eh, ahoy, ahoy. La segona va sortir a True Blood. mira això? Blood, ¿Una altra de vampirs? Sí, clar. clar ja ¿T'has ja. cap de creps culo per aquí? Per no, creps no. culo. De creps culo hi ha una molt bona, que és de <ríe> Muse, que clar, és supermàxic Super black, black hole. Ja la pusimos. Ah, ho dic perquè… Sí, sí. Cuidao. Tiene narices que la pongan que aquí. Creps culo… No, no, creps culo. No solo una buena, creps... Hi ha moltes pel·lis que et poden agradar o no et poden agradar Bueno, la de Tengo ganas de ti, esa rara, que quan salen en la canción de Face no pasada exacta Sí, la he visto, pero la he visto acompañado Me obligaron a verla en el cine Es o igual, para que mira, yo, no, no paséis vergonya, con confasaré Me agrada el diablo viste de Prada ¿La has visto? Ah, pero mola, es divertida sí. Es una peli sí. que, que me agrada Y, y soy heterosexual y, y no pasa res ¿verdad? Heterosexual, ¿eh? Sí, sí, y, y me agrada la peli Bueno, heterosexual, para ah, ti tengo ojitos Ah, hitos, ¿eh? vale, tonta Ya sabes, ¿eh? Sí, nos falta, nos falta el pesquero mayor por Bueno Vinga, Ari No estem liant mm, sí, no, no, tranquil, els feu feu eh, La cançó no, pues ja que diu això. No! Escolta, aquesta nit què fas? Jo aquesta nit, no ho sé, segurament m'acabi que ha a casa bueno, no. Jo ho anava a fer, eh? estic fins als nassos de la vida Però al final baixo a Barcelona Anem a veure què hi ha per la Mercè Ah, tu també baixes a i Mercè, Ariadna? Sí. Que, a a que veure? quedi clar una cosa, no sí. baixem junts eh? no. Ni de conya No, no. no, o sea, no, no. no. no només eh, tu que aniràs a veure? No ho sé no ho saps. I tu, Ari, ho tens clar? Sí, sí que niada a veure. Mm, a no, no, eh, si arribo a la Flash, bé arribo. Si no, vaig ja arribin pas. Vale, és si pas és al fòrum? Sí. A les 3, no? Jo no sé si sí. miré, eh? que escolta que que tanyà el cartell és igual de mierder que l'any És que han... han juntat el cartell del Bam oh. també, amb el Bam. Amb el Bam i ja coses guais, eh? A veure, Paret, volis o no? Sempre està guai veure el Banahi. Sí, Banahi, està Band, f... dalt, sí, sí, sí. Oh, els, el Paret va tocar cançons dels Manolos perquè, o, o al revés, perquè un dels dos pogués cobrar drets d'autor de l'altre, perquè es veu que no sé quin dels dos està en una situació econòmica una mica xunga. Oh. Ostres. Sí, llavors, eh, crec que va ser... Eh... Eh, el, los Manolos que van tocar cançons a Peret perquè Peret se'n portés uns dinarons, uns calarons ahí. Ostres, ah. Sí, sí. Ah. està bé bueno. Està molt bé el senyor, sí. ja, pobrete eh? eh. No sé, està caminant el, el cosí d'un ja. amic està fent un reportatge sobre Perètara. És un crack, és un crack. I què, què us anava a dir? Ah, los, els de The Freefall Band eh, Tu te recleses de la Laura? De la meva amiga Laura? No Collons. Ah, sí, sí, sí, sí La meva amiga Laura, doncs pues, és l'ex-nòvio Ah, un de, el que toca clarinet, em sembla que toca alguna cosa així, sí. és l'exnovi dels de Free Fall ah. Jo vaig anar un concert perquè sí. tinc unes amigues que els coneixen, sí, i vaig mm. anar a de Casadellos. Són, són de, de Masnou, alguna cosa així. Sí, sí, sí, nou? No. sí són de Masnou, almenys un sí, segur. Sí, sí, doncs sí, sí, pues sí. tinc unes amigues que estudien amb ell amb Nois, que i... se'ns acaba el temps vale. Ai, vale. perdó, tu, sí, no. bueno, a bueno vale. pues enredeu, Entrat ja la manté. cançó i tot vale, <laughs> vale, Què dius? Va, Ari, calla el... <laughs> Imaging Dragons Radioactive Bueno, eh? que han tret no ho visc Sí, m'han dit que, eh, sí. sí. dit que la, ja la vau posar aquesta Sí, ens va recomanar el Charlie Quan sí, va fer sí. la festa per l'equip de futbol americà Sí, maybe. recordo, recordo Que després van a Maeve, sí. precisament Bueno, sí, va, ah, per cert, records pel Charlie Vinga, som I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the kind of cold so I Per ser moltes gràcies, Ariadna, que hem anat amb el, amb el temps just, eh? Hem anat cagando edges, eh? Bé, eh, això. Eh, això ha estat original soundtrack. soundtrack. Molt bé, doncs ara eh, això, ha estat, això, això ha estat eh, original soundtrack aquesta setmana, que ja, ja em començo a liar, ja em començo a liar. És que papers aquí al davant i vaig parlant i he Alberto, coses. Alberto, per als papers. Ah! No, molt dolenta, molt no dolenta. Sí. Era fàcil, era fàcil. Bueno, no, l'escova no, sols... Pots tornar a fer de dir l'acudit? L'Albert ha perdut per als papers, eh? Molt bé, ha acudit mal, eh? Cabrón. Amigo, cabrón. D'on de sí, los haya? Una miqueta. Bé, com deia, això està estat origen al soundtrack. I ara pels que us heu enganxat una miqueta tard i no sabeu com ha quedat la llista aquesta setmana, que per cert, m'estranyaria perquè ho hem dit uns quants cops, us deixem amb el repàs de la Cràpilis amb els apunts del Guillem, que aquesta setmana serà... Ah, sí? Cantant, no? Hem dit? Mm, sí. Diu l'Ari que té ganes de cantar. vida No, Diu, la no, ara diu que tu, no, no i m'està dient que sí amb cap que, però tindrà man, poca vergonya que mentidera, és veritat, no. està firmant no, no, diu que es treu la samarreta no. també però que no en feu anar-hi, però què és això que no és la tele Escolta. vinga Escolta. Escolta. anem amb la Guillepèdia sí. va, vamos a sí, seguir Guillepèdia diu. tens alguna cosa a ja, aquesta cançó? de Skinny uh. Love de Bon Iver això. que m'agrada molt que la vaig recomanar jo que al final de tota la lletra la porta és al final a la dreta eh? gràcies res o ja, ja ens hem donat compte que no no no Alberto què? què? quina és pues la nou? aquesta tenim de Lions Road de First Side Keen i sembla que tampoc hi ha res a dir, no? També, Ari? també la vas recomandar sí, ja. Espera, espera, això sí que no m'ho crec Un segon, eh, perdona, és que ho vaig a dir El Barça ha marcat mm -hmm. Ha marcat penalti en contra del Barça I Valdés l'ha tornat de parar Ara que marxa ho vol fer bé, no? No ho sé, però cago un satanàs, saps? amb el número 8 Tuna Mells de Digitals mm -hmm. amb la remesclada Adrack i Tommy Drush. Us en recordeu que deia la setmana passada de Les ritmes Digitals que va treure una cançó per Citroën? Sí, es deia La cançó de Jacques Jorvade uh, exacte. exacte La cançó de Jacques Jorvade que és el que sortia en el Citroën C4 quan el van treure que feia Transformer així, sí, cosa rara Sí, era un cotxe de sobte es i començava ah, a ballar doncs aquest Quin canvi, eh? El de Les Rimes Digitals No ho <laughs> El número 7 tenim If Not You, The Nerd que és, recordem, el nerd és el far eh? li ho recomano veure tots els ah, sí. vídeos sí? o no, la gran majoria perquè a més el videoclip és molt guapo no té pèrdua, desperdici no, no, no. som molt guapos tots, eh? sí? tots. Doncs, eh, té canal propi? O... té canal propi doncs vinga. tots a mirar, però quan acabi el programa eh? Let me change, let's get Lose the night Touch a girl, touch a girl, touch a girl touch a girl, touch a girl, touch a girl touch a girl, touch a girl, touch a girl touch a girl I'm behind you Ah, va, número 6 Relaxing cup of café con leche de Anne Bottle ¿Cómo tienes vergüenza? Es que no puedo creer que no sé qué ¿Qué, qué? Es que no puedo creer que esta estigui abans que las meves <laughs> Som uns friquis aquí a Curbera <laughs> No relaxing major relaxing cup of, que... café relaxing of café con leche in plaça major major a la número 5 tenim aipotatun the chinese man mm -hmm. del xinito cantant el que veig sí. <laughs> Bé, té pinta? Jo m'imagino un, un nen xino ja venent coses que... Jo me l'imagino això, sí. o no, sigui, potser, potser no venent, però sí com passejant, saps? Sí, no sé. Un rotllo New rara. York, allà passen amb les valles i passejant així, sí, xulet, sí. fent això. Com es diu això? Hòstia, eh, heu vist un anunci que han tret ara dels de, de, de, de, de, xinesos? És una bestialitat, després ho explico. Ah, amb el número 4 Electric Field de MGMT, Management, per als que no ho s'apigueu. Amb la remescla de Justice. D'elles un anunci de xinesos... per vendre telefonia, no sé quin companyia és, <laughs> da, però és molt bestio. Si sigui, luego veureu si busqueu les paraules clau en un anunci japonès o en un xinès, telefonia, és una passada, o si sigui, fa plorar quasi. Monge, i no lo que fotan els xinois per vendre tot. <laughs> com que tri? Ah, que soc jo el número 3 de Nim Rower de Axel y Sebastián Ingrosso res de ti amb número 2, per cert, la de Rour és brutal, eh? té una força bé, com deia amb el número 2, medalla de plata Promises, de Fit Feet Vilacost, que havíem dit que es deia en realitat el Vilacost aquest, com es deia? Kyle Kyle, doncs això eh, Dimmy Feet Kyle de Cost <laughs> El número 1 i el que guanya aquesta setmana El que s'endú el pòdil, el que s'endú els 6.000 euros ah, No és broma no. Es tracta de La La La de Naughty Boy Sí, sí, que aquí el col·laborador que guanya no? Alberto, el que encerta que és el número 1 O és de la seva cançó S'endú 6.000 euros sí. L'Ari no s'endú ni el reintegro eh? Ni la pedrea Mare de Déu, tu. Molt bé, doncs res, Ari, eh, així, explica'm bé de veritat què faràs aquesta nit. Uh, pues no, ja Volies no. arribar al concert de... Realment Ui, no va no. dir els amics de les arts. No. Ui. no. Que per cert, no sé quan hi ha concerts, tinc moltes ganes de veure'ls una altra cosa. Uh, no t'ho puc. No. Ja, ja. No oh, t'ho oh, oh. per cert, en aquest moment... Pels interessats, avui a dos quarts de deu, d 11 a Discovery Max, comença Emish Mafia. Alberto, tu que estàs per l'Alberto està ocupat, eh? ara està fent unes coses. Comença Amish Mafia, que sí. de gestions. Sí, sí, sí. sí no que... sé què no, saps, no saps què són els Amish? No, explica... Ah, sí, sí. Sí, doncs pues, pues és una espècie de... Però hi ha una altra Fem sèrie... Tenen mafios? Sí sí, sí, sí, sí. Hi ha una altra sèrie que es diu Breaking Amish, que deixen sueltos a 4 o 5 Amish per Nova York, mm. i és una passada. O sigui, els tios, és molt heavy. Sí, sí, jo veig... A veure, esta... aquesta només està en versió original. Pa, és que que mostre... no. no, però en sèrio, aquesta només és en versió original i, i és, és... a vegades és xungo de pillar i la tia et parla molt tancada. Però té collons, eh, perquè o si sigui, veuen un edifici, i al·lucina. Ja, ja. La tia puja a l'avió i comença a plorar, coses així, perquè diu que té por de que ha vist que només cauen i coses així. Una bogeria, una bogeria. Quan veuen, <laughs> està el tio mitjord amb l'aigua abrint -la i tancant perquè no han tingut mai aigua corrent. Eh? Ja, ja. Només dius ja ja? No, Pots no, dir alguna cosa? No, eh? uh, sí, uh, em sembla molt interessant. No, no, s'ha de veure, és una cosa tu proposa alguna sèrie ara aquí a l'audiència perquè es vegi així no em parlis de Vampiro, sisplau no, um, a veure, una sèrie bona? bona? no, com, no uh... tant com tu per poder-la viure <laughs> millor mira, però... l'última que, que he vist tenen només una temporada la segona començarà a, començar a l'estiu que sembla Vikings uh -huh. Mol, molt heavy, molt bona jo recoman una que l'Alberto em fotrà el micro pel cul Quina? Sherlock. Oh no, tío, no. Sherlock. Sí, comencen a gravar la tercera temporada ara al maig al la han començat a gravar, així que pel gener ja la tindrem aquí. Que, explica' la, la nostra història amb Sherlock. A veure, el problema és que l'Alberto ha vist les pel·lícules de Sherlock en la que surta de Sherlock Holmes en la el, jo John el, John. John. Robert el Robert Downey Jr. el i el John Lowe, el, que... el, el, el que passa és que veu la sèrie de Sherlock que no és el mateix protagonista i diu que no se li fa igual. Però és no. una punyetera passada. A jo... mi em torna boig. A, a més, recomano veure-les. Gràcies, gràcies. Recomano veure-les perquè la sèrie té dues temporades que són 3 capítols i 3 capítols. Però cada capítol són 90 minuts. I és una bogeria, ja et dic. O sigui, o sigui són com pel·lícules. No? Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Bé, eh, pel que sembla tenim el Marc disponible aquesta no setmana. Mm, no sé, estarà indisposat. No ens agafa el telèfon. Indisposat, <laughs> indisposat. Sí, però sí. bueno, això no impedeix que puguem fer el temps del tuntunt. Aquesta setmana doncs ho farem amb l'arianda que... Uh, ens, ens... Escolta, m'esteu fent pringa, molt avui. Sí. Per què no truquem a l'Aina? Es pot ah, trucar? Sí, sí, tru... ah, jo, sí. vale. Bueno, és que, és que no tenim... No hi ha temps, no hi ha temps, no hi ha temps. Que, no no hi hem hem temps. Ja. Ho hem, ho hem, hem de fer ja, ho hem de fer ja. Em sap, em sap greu, però és que ho hem de fer ja. per un altre dia, sí. Per un altre dia la tindrem en reserva. Arrenquem amb el temps al Tuntun? Vale. Vinga, som-hi. el tiempo... Eh, que gol, eh, que gol. Mm -hmm. Doncs una setmana més, aquesta sense Marc, arrenquem el Temps al Tuntun. Eh! Mm -hmm. El Guille sempre tan... tan ho viu tant, eh, Fabià? I ja està. Lo siento la pie, lo siento la pie. Bé, doncs aquesta setmana ho farem amb l'Ariadna. Aquesta setmana no buscarem a ningú pel carrer, ni posarem a ningú el telèfon perquè estem a l'estudi, llavors no ens podem moure d'aquí. Vale... Bé, bueno, Ari, sempre pots baixar a Corbera en un moment. Yeah. Sí. La tenim com a xica de los regals. Pobrecita a mi, bona que és. Bé, Ariadna, bé, no, bé. no sé si has escoltat algun cop al sí. Temps del Totum, però ens has de fer la previsió de tota la setmana, tota la setmana. eh? I dia potser dia? en certes, en general... Ah. Que pots dir-li uns a divendres fotre sol i els altres un plujament de l'hòstia. Ah. Sí, ho pots fer així, vale. sí, sí, sí. Però bé, no et recomano que no diguis això. Mm, que... Fodria, <laughs> no? Bueno. Després diré la meva. Vale. Vale, va. va, tiro, eh? Vinga. Ah... Um... Doncs, durant la setmana, mmm, jo crec que les temperatures aniran pujant per al uh -huh. sol tota la setmana. Uh -huh. I... estem parlant de Corbera, només? Sí, sí, Corbera sí. de Llobregat. Corbera de Brilleja. Pues, para los amigos. Mm, para los amigos. Sí, pues això. I podríem dir que les temperatures aniran les mínimes entre els 16 i els, i els 16 graus. I, ah, està bé, està bé. i les màximes diria que els 25, que els 25 no passaran molt bé, però sol, eh? tota la setmana no tota la setmana sí, sort sí. Guillem? A veure, jo crec que dilluns dimarts i dimecres, possiblement faci sol mhm uh -huh. Sí, perquè jo començo a la 1 i ja ha de començar a tocar els collons al el temps. O sigui que, sí, començarà a fer ja núvol, no crec que plogui. Potser el dimenje una... sempre ha de tocar els collons, també és dimenje. A probabilitat pugi i, no sé, els graus potser que estiguin entre els 14 i els 30, com a mínima, molt mínima i màxima, molt màxima, així. Però no crec que hi hagi massa probabilitat de pluja, no crec que plogui. Vale, doncs potser... voleu saber el veredicte? Sí, sí. El de l'Ari primer. Oh. Aquí tens el seu. I el teu també, eh? A veure. A veure ara que... he de confessar una cosa. És, és un Estava valor... mirant el que has ha posat fet tu. Trampes. És una trampa. Això sí un momentuen, moment. és que això és amb valors absoluts, vale? Ho, Ho he fet una mica amb valors absoluts, llavors no, no val del tot, no? Que cabrò. Si me trampa. No, llegeixo... Aquí ha una trampa. Jo fet sí, trampes. però joder, le Waltert No, no, no, no, no. Mira, no si no. vols si vols la previsió que ens ha fet el medioc. Per, aquest, per, aquest, per aquesta setmana, no? Diu, diu així. Diu, la previsió per als propers dies té més canvis que un tio amb bipolaritat, posat que acabarem el cap de setmana en bon temps, vale? Però a mesura que vagi entrant al dimarts i al dimecres, el cel s'anirà tapant, atapeïnt, tot i que deixarà alguna clariana sol i núvols, quan no saben què posar, no? Aquesta situació es mantindrà així fins al final de la setmana, o sigui, fins al propert de crappy hour. Pel que respecte a la probabilitat de pluja, però, la trobarem situada durant tota la setmana en nivells baixos. Les temperatures mínimes s'oscilaran entre els 14 i els 17 graus, mentre que les màximes aniran des dels 26 fins als 29, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. No bueno, les mínimes jo les he encertat. Les has encertat, sí. Bueno, Sí, però Guillem ha dit entre 16 i 30 Bueno Jo, això però està és. més o menys bé Almenys la línia aquesta ho digui així mare meva, mare meva, Bueno, va, doncs No heu encertat, no intenteu Aclaro que no ho he Aquest Alberto no em deixa mai, eh Amb tu no hi ha manera, eh, amb temps no. Bé, doncs, això està del temps al Tuntun, nois Sí, sí, sí Així que vinga Vinga, porres El tiempo Molt bé, doncs ara, com ja sabeu, estem a la part final del programa, obrim el nostre espai de recomanacions musicals, ens podeu trucar el 93 6 50 23 sí. 43 i dir-nos la vostra, d'acord? Doncs mira, la primera recomanació la faré jo, que és el tema Are You Mine, d'Arting no. Monkeys, que és d'aquest últim oh, treball, de l'AM, sí. estrenat fa poc sí. més d'un mes, i bé, no us però que us agradi, eh? Esperem. som Vinga. Vinga. I'm up a bit on a string Tracy Island, time-traveling time And could have shaped heartaches To come to find you For and some velvet morning Years too late She's a silver lining Lone ride riding through an open space and my There's a silver lining, lone ranger riding through an open space In my mind when she's not right there beside me I and lollipops and rainbows everything that's wonderful is what i feel when we're together molt bé doncs uh -huh. aquesta és la primera recomanació la primera ar you mind okay. arctic monkeys de servidor eh? servidor uh -huh. i ara esperem anem... que no m'estí la primera setmana com les cançons d'alguna persona que hi ha per aquí dins l'estudi <laughs> Avui bueno, duent. escolta. Estànduel, una hostia. És el que toca, és el que toca, que <ríe> toca las novatades. Tou. La no o, o li tiro tiró algo per sobre, o sigui, una, no, no, no sé què proferiu. Bueno. Eh, la segona recomanació és la meva, no? no. Eh, la és la meva, no? No. una altra, Man, una altra meva. No, no marxis, marchis, no siguis tant arrons. La poso rapidet, la, la meva recomanació, també això, la segona recomanació és el tema Hey Brother d'Avicii, que també és de Fa poquet Hola, què has fet, tio? Cony, que s'havia desconnectat el micro, Ai perdó meu. Vinga, va, anem a aquest Hey Brother David Sí, estàs a The Hour, estàs a Ràdio Curvet Bufarull Sí, bufarull. bufarull Hey brother There's an endless road to rediscover Hey sister Know the water's sweet but blood is thicker sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Eres capaz de decir No puedo comer el arroz teniendo así los dedos No puedo comer el arroz Entonces come la mierda Vale, quant vale. tenim... Re, ràpid. Res, ràpid eh, La meva recomanació és Estar in the middle with you oh, De Steele's oh, oh, oh. Will uh -huh. I, I va, fot-la ja, ja. Sí, Gràcies Alberto Gràcies Guillem Gràcies Ari Gràcies, Ari. Esfavila, la Gràcies audiència si en tenim Gràcies, Gràcies a tothom Adéu I... I gràcies a nostra pública ha vingut eh? uh -huh. Ye! Yeah. Veus, oh. esperem la propera setmana amb més i millor aquí a de Cranky. No portat una vaca, eh? prometem. <laughs> que passeu un bon, cràvi weekend. weekend. Venga, adéu. Oh, yeah. Burmera 107 F